قرآن محترم عوردن کو ده مولانا عبدالباری صاحب ده دورا تفسیر قرآن ده ایک سو پانی نمبر کیسٹ چه پتوپای محلہ فرقزی مسجد کی پا بیس ست دوزار نو کی شہره ده دید ملاوی دو پا تیس ساتی نشاہ دی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نزد ایمین چوک جنگیرارار سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو ت ی کوم اوقات دا اجزای په دې صورت کې ذکر دي دا بل دیکھنه و بل دا صورت ممتاز په ذکر د مرغ په سبب د مرغو په علاج د مرغ دریم دا صورت ممتاز په ذکر د نفس مطمئنه وال فجر دی وا د وخت د سحر ولا یال ناشرین او شبی لا شبونه د رمضان لا شبی مراد دی اخری او یاد ذل حج اولی وشف یوجفط والوتر یوطق مراد دینا موز دی چه زنی رکاتو نا جف دیو زنی تاکو ولی لیو گواد اشبا ازا یا سرکل چروانشی حل فی ذالک قسمون حل فی ذالک یقنان چشت دیں فی ذالک پدی کیں پدی شواحداتو کی قسمون په ذالیکہ په دې اوکاتو کې قسمون پورا بره ها دې سي حجرن په اړه د دا خامندانو داکل چې چا کې عقل ویني په دې اوکاتو کې دا غد پره ډیر لوی ابره دا مطلب سری چې دا غ اوکات دي د ګټي چې د سهار ټیم دی اغلس شپې دی د سهار ټیم ډیر د ګټ ټیم می د bang نو تر نور خطو پورې دا اندهای د ګټ ټیم می بیا خصوصن د مصبسی دا زه که رو د اسکار ټیم دی ادی پس خوب یو خو یو سړی مجبورای کنا دولار د شپې یې مطالعه کړی هغه یې د شپې تا جود کړی نو جدی د سارموزو کې او د کیګنو خیر دی او یو سړی د ما صدن را کاغلی راکاغلی تر ساره پر هر هر را هدا د سارموزو کې بیا و دی نو د دې سړی په مرګه برکت نه چې کوم سړی د سحر موسوسي سمستې دوه عادت شته نو ور نه مخ کیږي د دې په عمر کې برکت نه دی د دې عمر به برکت نه ای دا ډېر قیمتي ټیم دی اشاره تدې ته چې دا د لوټو د اعلان وختونه دي دا د نغفلت کې لړل مرز د انسان غفلتو مرز د انسان د غفلتو باغي علاج شدي وې ته سوچو کا چې سبا قیامت کې به سبا کار راځي او پسیاځي کويږي علم برائنات وګړي که ففالا چې څنګه کار کړو ربک استرب بیا د دې اساس راځي د تخفیف دنیاوی نموني ذکر کین لکه سوچوګه جاده اساس الله سره چل کړو دا کم عادت مراد دی ارمه چې اولاد به ارمو ذات الیماده چې خاوندان د لوی لیستنو یا چې د لوی لیستنو خاوندانو مطلب دا دي چې له لوی لی خیمی به جوړولې او یا مطلب دا دی چې د مضبوط بدنونو خاوندانو التي اعاديان لم يخلق مثلها چنې دي پیدا کړې شي د پشان پښان فل بلاد په خاريو کې د دې بارې کې مخلق مختلفي کسی جوړی کړی ني امام قرطبي با ټول اورات کړی وي څو کوئی پینځه سو واګه زبو څو کوئی سمراو ودا غپته دروغ دی او بس انسانانو خو مضبوط بدنونه نه و ها دا غيب پښندې مضبوطه دا نور په اعتبار د مجموعی کوم باندې ندي پیدا کړې شي پس امود الذین او څنګه کار کړو ستاره د غسمودیانو سره جاب الصخره چې توغلي به غټي بلوا دی په لمنو د غرونو کې بس غرونو کې به دیرو غټي به توغلي د غې سره کارو او کوټي به جوړولې پکې بوسیدل فرعون څنګه کار کړو د فرعون سره ستاره زله او چې خاوند می خونو مؤمن به راونی و می خونا به پروتا کول الذين ها غسان تو غو فیل بلا چې دای سرګش کې و په کورونو کې اكثر وفي الفساد زیاد کله او په دې کې فساد وصب علیهم رب قصو تا عذاب راولې ګل په دې باندې ستارب کوله دا عذاب یعنی عذاب یې پر او رب ګو ان رب کله بل مرصاد کې کینن ستارب پساید سو کوي دا کنا یاد اچ الله تعالی داملونو د بندگانو نه خبردار دیو دی ویني فهمه انسانو هر چ انسان دی ایزام ابتلا هو هر ګل چ امتحانو کې بده ربه رب دد فاکرمه د من کې د لاه والونه و او نیمتونونه لهوررکې په کوولونه وایي د رببي ااکرامن زما رب ځ زتمنکړم په اما ظام او هر چې امتحانو کې به د پهقدر را ل ز کووه تنکې په درې ز د د په کولوونه دی رببين زما رب زبي زه د سبب د ایزته او د زیلت ګنی چې دنیا ېواغې شوه نو زرب بي زه تکړم. او چې دنیا لور کړې شي دیوی زرب ډیر عزتمن تنب اوسم دغه خبره ده وي ګور نه فلن کی سره گاډه ده هظوره بنگلی دي دغه کده الله نه وه خو نه ده به لور کړو ا دې فلن کی ته ګوره خوارو زار ګرځي سیکلیوم نشته ګور یوم نشته نو دا ذلت نه خل نه ده الله ربول عزت دا کلاره دی یا یعنی مالداری او غریبي مدار د کرام او د اهات د الله نه بل لا تکریمون الیتیم بل تاسو عزت نه کوئ دی یتیم دا اصل مرض ذکر کین ایستاسو مرض څه دی مرغم داده لا تکریمون الیتیم عزت نه کوئ دی یتیم ولا تحزنوا على طعام المسکین او تاسو نه ورکوئ په خوراک د مسکین او تاکولون التراث عللم او, آو خره مال د مړو اکللم ما په خورول لري سره میراث ته وي دې مړی نه شي ورای مال د مړو اکل لمنه په حل لډیورو سره او تحبون المال حبن جمہ مینا کوي د مال سره مینا ډیرا مینا کوي د مال سره مینا ډیرا کلا دا سننده پکار ازادو قتل اردو دک کنده کا کلا چوار کړي شزمګه په واره سره کلا چوار کړي شزمګه سره یا کلا چې زره زره کړي شزمګه دک په سره زره کولو سره و جاء ربك و راشيا و جاء ربك و رابش ربزا ده پار ده فسالي كولو سنگ بايدارات دا اللہ تپتد والملکو و رابش ملائک صفان صف صف وجئا يوم ازن بجهنم رابو سیشی پد غرز بان جهنم يوم ازن پد غرز یا تذکر الانسانو نسیت با قبل انسان و انعلاو الزکر چرت بايد ده پار نسیت قبل یګول ایبدای لایتنی های ارمان قدمت لحیاتین جما مخلی گلې سنیک عمل د پاره د ژوند بل نو سمره بخوی فیا میذنو بد غراز لا یوا ذيبو عذاب بنش ور کول سوق عذاب او پشان د عذاب د الله احدن یوتنتا احدن یوتن ولا یوسکو او تړل بنش کولې وساکو پشان د تړل د الله احدن یوتن یا ایتهنفسالمطمئنه دا وی لکېږي په وخت د ځنکدان کې او یا په وخت د مو د باس بعد الموت کې چې د قبر نه به را پورته کېږي یا ایتهنفسالمطمئنه ای ار ا ای نفسا یقین کون کیا په توحید د الله یا ای نفسا حرام نه کیا په ذکر د الله ارجعی الی ربک و اطشخفل ربتا راضیه تن خوشالا مرضیه تن خوشالا کله شوي تب ہم خوشالای تا نبم رزق رب دنه خوشالای فادھ لی فی عبادی وردن سببا میگان زما کی فادھ لی جنتیا ودن ش جنت زما تا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البلد دامہ کی صورت دین ترتیب کی 90 کو نزول کی 38 35 بس د سورۃ القاف نا مہ کی صورت کی د دنیا ذکر کا نزل د زجر ورګي په بيځایه خرچ کولونکو دې مخ کی صورت کې زجر وکا چې ولاته کریمون الیتیم نو صورت کې حکم کې د ور کولو یتیم لا هاو ترغیب ورګي په هغه د خرچولو په صورت کې د کلی د اصلاح د پاره سو امور ذکر کې یودا چې کله ملک بالا سمې چې کاه مشر د کلی او چرممنوناظم د کلي دمههنتګروي جفاکش شووي او د بل مال تستر کې نهنی خپل خپله خپلو خپل مټوګټل شي او دویم دا ده چې کاه د کلی مشر مال په سم ځای لګي نو کلی ااصلسلامه کېږي او دریم ده چې د کلی ااصلسلامله کېږي چې د کلی دا مشر مسلمانی. په کې ایمانی او د صبر کوي او یو بلته د صبر کولو نسیت کوي مطلب د چې د کامل مسلمانی نوله به د مسلمانانو د کلی اصلاح کولی شي او که کامل مسلمان نو نه بیا به د د نه کلی راني امتیازات د دا صورتت ممتازې په ذکر د مشکو د انسان. دارنګې دا صورتت ممتاز د پرت د خر کوون کو باندې. چې د سنتونو خلاف خرچه کړي لا اقسم بیا ازل بلد دا کوم داخلي ان تهلن بهاز البلد قیوسی دونکو په دې کې لیکي کی کی یا وان تهلن بهاز البلد استابینا حلالا غنله شوی د په دې کې لیکي کی کی یا وان تهلن تیرا داخلي دونکو دې کې لیکي تفاتحه د پېشنګويده د دا فتح دا ووالدن او گواد ادم علی السلام وما ولد او اولاد داغه دا ټول گوادی پسا لقد خلقنا الانسان في بد چې منگه انسان پیدا کرده ده پا مشاکت کی آیا حسبو آیا گمان کئی اللن یک دراله یا حد چه قادر بنشی بدباندی یوتان یکولو نوائی دیں احلک تو مال اللو بدا مالا گولده دیر مال آیا حسبو آیا ده دا گمان کئی اللم یرا حوا چې چه نوینی دلار یوتان دکلی د مشرد لپاره و ادا پکار دا چې د بجافا کشي مهنت به خپل مال به خپل لا غټي دا نن زمانی مشران توبه خدایا توبه دا غټل منډو عادتین دا چا 4 روپایوم نخریبي سم به چا نه زای کوي د ټول کوم ویری اوس کلی دی نه خدای او رز د انصاف را روانه دا چې دا ټول هر سبخ کار کوي چې سمره لوی اغلای تړي کنه نو کوناټي د پاسه به دور لوی جندل چداغه وو هویدا سوق دی دا د افلانکی کلی ناظم دی دا د افلانکی کلی چیرمان دی دا د افلانکی کلی صدر دی دا د افلانکی ملک وزیر اعظم او وزیر اعلی افلانکی ودینګله چې سمره لوی غداری کړی لوی د کوم مال نه کړي دور لوی اجنډا پیدا غسران نه نه نه په بنگلو لې لیو درې کړه سوق په خپل باندې بنگلو درې یا سوق په دیراو درې سبب په دې حمله باندې ولالي ټول د بښګاری چداغه او دا چالي کړه اود ده حالتم قران ذکر کوي یا قولوا اهلاکتم علل البدا دی وی مال غولې دې مال څنګه كوسه به جوړه کړي یو سل وخت به بکنیل کېدل یا بوط بل کېدل او پاږې باندې چې ته خرچوي نه کنه چې هوې پدی باندې پهلو کونو روپي یا خدای عزمدہ دې توګ یو فټ نالې به جوړه کړي ها چې خرچه ته یو ګوري کنه او بپ پاږې به پورا کله جوړيږي ایا کولو اهلکتمال <سؤال> اللبدا چکل دوتونو اخراشي یقول اهلکتمال <سؤال> اللبدا غورینف سکول می جوړ کړه د سپیټال می جوړ کړه د کوسی می بخکړی دی نالای می بخکړی دی یقول اهلکتمال اللبدا مې وایا آیا حساب ولم یره احد آیا ديدا ګومان کوي چې نوینې دلاره یوتان ولې دا ګومان دی چې تاسو کوینې نس مخلوق دی نوینې نو برنه یو کتون کې ذات شتا لم نجا لهو عینین آیا موږ دې ورکړی دلاره دوست رګی سانانژبه او شفتې نیو د شوډي په نه او نهچدین مونږ د ته خلی دي دوړهلارري پهفلک ته ملاقه د خته په غونډی په ما راکه ملاکبهشی په وړې د چېسی ختل به غونډ ف کوراقبباتتن زا د سرړ دي او طعاون او یا مال یاخوراکاککول دي یو من په ورزی په غ ورې کې ځ م غبتین چې دلوګې والئ. مانا دا, دا چې دا مال بل نو په سم ځای به لگایي دې چې دا مال لگاینو په سم ځای به لگایي هاو د خټور په سم ځای لگایي بس د وزیرنا سم ځای ایبل د چیریمن په هغه یو دې کنه هر ما هغه کیسه ډرانه رخصه کی اني مې ځاغه نظم دینه لیکم یو نظم به یو په کې کی دعا ته خدايا وایي دعا کوم ما... او هغه چې لیدا دې الله په جمعات کې له نه دا سول چې ما د زکات د کمیټې چیریمن کا نور نه غواړم سو وې ولې وې دې یتی مانانو د کوڼو د روندو د عمل ز پخپل خېټه خړل غواړم انور نه غواړم سر پدی الفا غيدا وګت نظم جوړ کړی نه دې ټول لاګي پې الله وې پسم ځای ولاګا هغه سم ځای سدي او اتمام یا خوراک ورکولنی فی یومین باغ رزقی مزغباتن چې خاوند د لګی دا یتیمن یتیملا سامکربتن جخبلن او مسکینن یا یا مسکینلا طربطتن چې خاون د خاوررو دی چې انتي غریب دی ستا خپلوانو کې دی که په پردو کې د نو دله مال ورکه او درم نمبرهسمکانه مننلهین امو بیاوی د د هغه چاانه چې معمنان دي ایمانې را وړه دی او توواسو به سبرې یو بل نه سییت کوي د صبر توواسو بلماررحه او یو بلته اوسییت کوې د را کولو درم صفت په کده دی چې مشر د نڅخو به وطبد را دوی په خپله صبر کو بل هم صبر حکم کوي. او بلاد یی چې آمنه مؤمن خو یی کنا ولایک اصحاب المیمنا دا دی خو قسمت والا ولذین واگسان کفروچ کفر کړي کړي د آیاتنا پایتونو زمنګه هم اصحاب المشئما دا دی خو وندان د غسل یا دادی بد قسمته الیم نارم مقصدا فریبن بی اور بل کړي شوی اور بند کړي شوی مقصدتن بند کړي شوی بی دروازې دا کیدې پسین سوره شمس مکی سوره دی ترتیب کی اکان بے او پنزول کی چپ بیسو. پدی کی ذکر گئی تو بین الاعتقاد. چم دا خلق پا اعتبار داکی دیهم جدہ جدہ دی. وَشْمْسِ وَزُحَاها گواد انور وَزُحَاها وَرَنَا دَاغِ وَالْقَمَرِيَوْا گوادَ اسْبَوْقْمَئِ اِزَا تَلَا کَلَچِدِ پَسِ رُسْتُ رَازِينَ ونهار يوغوا ده ورزو إذا جالله قل جخكارك دي لرا دينور لرا وليل يوغوا دشبه إذا يخشا قل جپتك دينور لرا وصمى يوغوا ده اسمان وما بناها أو هغزات ججور کل ده اسمان پدا کل ده اسمان والأرد يوغوا دزمكا وما توحا هغزات جغلول ده اسمكا ونفس نوغوا ده نفس وما سووا هغزات جبرابر کل ده نفس لرا لکه ددي ځای نه اوسماع وما بناانه دا وما بناه وما تو وما سوها دی کې داما یا مزد ده یا ما مومسه ده چې مع د چې مزد شي اوما ونا غوا د سمان او جوړول <سؤال> د د مان بنا یعنینا ها عرضی وما دووا د مکه او غړول ددينفس وما غوا د نفسه فالهمها فجورها وتقواها به خذلی دې نفس تا لارې د بدی د او د پرېزګارای دد کذا فلهم زکا یقینا کامیاب چه دی هغه سوک زکا چې پاکی کده نفس او قدھا به یقینا مراده دي من هغه سوک دسا چې ګډوډی کده نفس ک که کو ګندۍ کده نفس په ګناہوںو کې کذبت سموده وتقوا د تخریف دنیاویو نمونه نسبت دروګلو سموډيانو په سبب د سرکشي ده دی ځین باساسه کاه کله چرې پوره د شاوډیر بدبخته ده دی نه او رسول الله او دایته پیغمبر د الله ما کتل الله لحاظو کید الله پسو کې او دو نا کتل الله لحاظو کید او خو د الله وسو کې ها او د نمر د عبوداګین فکذبون دی نسبت دروګلو کاه تا ها کرو ان وی وجل قدم دم علیهم ربهم راویګه پدایبانې رب د دوی به زنبې په سبب د ګناهونو د یعذاب فسوا انه برابر کړو برابر کړو په هلاکت کې یعنی ټول تباہ او برباد کړو ولا يخافو عقبها او نېریږي الله د انجام د دا دوینا بسم الله الرحمن الرحیم سورت اللیله مکی سورت دی ترتیب کې بهانبه په نزول کې نه هم به په سورت الا بیان الفرق بین الاعمال فرق ذکر گئی اوس په اعمالو کې چې ځنې اعمال مقبول دی د الله په رضوان او ځنې نه مقبول د الله په او شرایط ذکر گئی د اعمالو د قبولیت چې تابیداری د الله او د پیغمبر ده او دا رنګه د دا شرک او د بدعت نه اټناب دي او دریم ذکر گئی ایمان په الله رب ال عزت چې مؤمنیت اټباده سنتي او اټنابي د بدعتونو او د شرکياتونو نه عمل بری قبول وللی لګوا دشبه اخشا کله جو غړېږي کله چې خورش شي یا کله چې پټ ک هر یوش پهتییاه کېون نه هری اوګوا د ورځو ض پهجلله کله چې سرګنده شي او خلکس د کارولونسا غزات چې پیدا کړه د ناریو ځناانه دا ټولګا پهدي ان نه سااح کوم لشتته چې ستا سوعملونه دي مختلفه رش په جو جودي سړیو زنانه جو جودي نو دکهې فرق په عملوکیومدي په اما من آته نه د سړهوه کارصدې چې سړی پ سړی کېږي یاره اوسوک چې وړه آوا کمال ته کا ځانې بچکه د فرمانی د الله نه په صد د قبلبل حسنا تصدد کی ک د کلیمې د توهی د فو ی سر رولی لی سره لار د آسان چاغچ طبیداری د الله ده په من بخیله اوواه اووک اوغ نا ځانانی بې پرواکو کس د نسبت د د روغو که توهی ته پهنوی سروهو نظر د چ روان بهکوغ له ل اوسه پاغه سخته لارا باې چېغلاره دګونهنو ده ل سره آسان به بوزو د لره سختمه کاته جادو زخدي اوما یوغنییان هم معلووه پایده بهوررن کې د لرممال د د ازارار تاارت دا, دا, ازار دا کله چې د حالاک شي ان للینا لله زمونږ بایدیان د سمیلاېدي په ان لنال آخرهله یقین زمونږ په اختیار کې آخرت, آخرت دنیا دا دا دی دنیا ده په اننظر تو کوم نارن ته ز یارووم تاسوهره دهغې ور نه چې به وهي لا اصللهله لش نه بدن نه کېږ د ته ډیر زیات بد بخته الله ډیر بدبختته هغه دی تا زبه د در روغو که تهولله مخی واړو زرده چې د دینه با ډاډه تکړه شي غډیر پر اسګاراں سوق الزی هغه کس یوتی مالو چې ورګي خپل مال یا یتزکات ځان پاک کین چې پاک شي دی علما ذکر کوي د دې اولنۍ مسداق په اسلام کې ابوبکر صدیق دی او هر اسوق هر هغه سوق دی چې له چا د کنيت یو مال په دینیت لګی همال احدن او نوو دې پار دی او تن هندو دد سغا مننه ماتنه سه احسان چې بدلې ورکول شي मतलब دا نه کده چا سره احسان کړي نو د بدلي په تور نه کوي خالص الله درزاده پاره کوي الا ابتغاء وجه ربه الا علٰ ماګر لا ټاول د رضات درب د چوچات دي دای مقصدینو الا ابتغاء ماګر د پاره د لا ټاول وجه ربه الا علٰ رضا درب د چډې رو چات دي ولا سوفا یرضا زرده د برضا شي تبديل د خپل عمل باندې چې کله قیامت کې الله تعالی بدلور کوي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الضحی مکی صورت ده 93 ده ترتیب کین یولسم ده په نزول کې پس ده سورۃ الفجر نا دا, دا ود سورۃ تسلی ده نبی علیہ الصلات والسلام ده او دې ځای دو لسم باب ده تر اخر ده سورۃ دا پوری ده اخری سی ده قران او اهم مقاصد ده توحید رسالت ایمان بالاخراص صداقت الكتاب یعنی هغه مقاصد 4 چې کم ټول خوارو به پدې ځای کې ذکر کین خو زیاد ذور بغیره په تزہید ود دنیا په دې صورت زوحا کین د مشرکانو یو سبحانا هغه د فکای هغه شبه صدا چې نبی له سلام باندې سره دی وینه وراغلی نو دای دا خبره خورکړه چې بس محمد سره رب دشمنی وکړه پری خود الله داږي جواب کین او هغه داږي د دا پاره یو شواهدات ذکر کین وذحا گواډه وخت صح وللی اسبا اذا جا کله جوړیږي کله جو تیار شي ما ودا ود کرب وکا ندې پرېخده تعالی راستا رب, رب. ما کلا او نه اته سره دوشمنی کړي دا وې درځي د شپې دین کلا په تنګوري کلا راځي کلاش پې کلا نوري کلا نه دی دغه سیب کلا و هي راضیه کلا بنارازي چې کلا راز نه شي پې نو څوک هیڅ بس د شپې ځان له حکمت دیو درځي ځان له حکمت دی نو د و هي پرات لوک په باندې دوک هم کلا, کلا حکمت دی والله اخره اخرت, آخرت خیرلهکه غه د ستا دپاره من اوله د دنیاانهلهڅفهیوتويکهه زردې چې دربه کې تالاره رب به قربسه ستا عمل بدلا په ترځانو تبرهذا شيعالم یجد کو یتیاً آیاتنوي مندلله الله ییم په آانو تااللی ځای در کوه پهجه دکه زالن ې منندلیوي زال لنن مینه کوونک زالن زوال په معنا د محبت سره صورت یوسف کې ذکر دی یا یتیمون د لوی سوالن پریشان او گمراه اید قومه نو ف하다 ته تیریګه خو دلته د سمولو او وجد کاینن تی من لوی غریب فاقنان وملدار ایکړي فامل یتیم فلا تکر هر چې یتیم دن غصب مکا او اما سائلا هر چې سوال غره دي فلا تنهر نو رټنایم رټن ورته اما بن نعمت ربیکا هر چي نعمت درپسا فهدس نو دا بیان کا مطلب څه دی تاسو هر چي د دا بیان او د دنیا حالت ته مې دلای څنګه بدل کئ انقلابات میرا اصل دی دار یتمې نو تعالی مې در سر سورې درکو بیا ته غریب ماله مې دلای درکو د荒ګستا مینا ته د خلکو ته هدایت وشي و هي الله رب ال عزت دا ټول ځمانه نعمتونه دي چې دا کم نعمت دا ټول ځمانه نعمتونه دي نو دا په دې کې چې کوم له نعمت هغه وهيده دا بیان کا داستا مقصد دی بسم الله الرحمن الرحیم سوره الانشراح داوته دی سورته دا اترغیب ال القران الٰم نشرح لک صدرک سلی د نبی السلام تا او ترغب د قرآننو مجید تا مکی صورتت دی چرنن مې د په ترتیب کې دو لسم د په نزول کې بس دصورو زحانه علم نه شرحلهکه سدرک آیا مونږ نه د کولا وکړی ستا د پاار ستااسنه اوه انکه زرا کوه لې کړړی د مونږستا نه بوج بوجستالهزییاوه انکه سوزهه چې دره نهکړی وسته امله پرفانله کاذ که کومونږه پورته کړی د ذکرستا شان او مرتب بسسته. لو سرې چېقی نن سخته سره یو سره ناسانوي ان نه معلو سرې سخته سره یو سره نسانیاوي یعنی چې یو تکلیف راځ نو دو سانتییاګې وي هغې سره دو نرموي خو سوچ په کار دی په ضا فرغ ده کله چې د فارخشي د یو ادت نه ف نوځستړی ک بل بعدت کې تفسیری مدارې کوئ ضا فرخت من دعوت الخلق دا او تل خلکې ف چې کله چې دنہ خلق دے دعوت نو زگار شی نو بیا عبادت کے مشغلہ شا اللہ تا فیضا فرغ دا کلے تے فارغ شی لے یو عبادت نا فن سب نو جان سڑے کپبل عبادت کی دے سوئی زبہ کولے رزاں سڑے کم پٹی کی پ دکان کے دامہ مقصد دین عبادت موزو. موز موز خرنبے بس یارہ نہ کپڑی پلی تیری تے سڑے وہی زما کپڑی پلی تی دی کنا نسڑیر بد گئی تے اپنے خود خزی پلی تینوں کلا جا بیماری بی راضی نوстаўه سي پليتيسي پدویته ده حیز راځم په اضافه فرغ دفن صاحب الله وکاله چې اوسګار شې د عبادت نه نوزان سره جواب بلکې وا الى ربك فرغب خپل رب ته شوق زاته بسم الله الرحمن الرحيم سوره التين د مکی سورت دی ترتیب کې 95 او نزول کې 28 پس د سورتي بروج نه نازل شوه ده سوره التين کې اثبات د توحید کې پاد الله باندې وصورت کی دعوت او صورت ذکر دا, دا سمره د دلایل او ذکر کئ اخره کئ الیس اللہ بہ احکم الحاکمین دا داوم دا او سمره د دلایل هم دا د ټول صورت حاصل لا رین چې الله رب العزت د پاسا بل حاکم نشته دی الله رب العزت فیصلہ کوي ان کده د الله فیصلہ هیڅ سوق نشي ماتولې او په دې سره هدا ذکر کئ و تین غوا دی انزر و زیتون او و غرد سینا مقام ياغا خلق انسان په هاغه بلدي امين دا كلا دامن دا ټول غوادي پسو لقد خلقنا الانسان ثم بلا كلا د انسان في احسن تقويم بډه رخيسته جوړ اختره او یاد دي زاينو نا مراد هاغه خلق دی چې کوم په زاي کې تیر شو وو تین دوا دي مقام به انزرو هاغه مقام د خونو وزیتون اغا مکان به انزر و توری سینین اغا غزائی و توری سینین اغا غر تور و غر تا سینین اغا مکام ده چکم ده کده تور غر موجود ده نیاز زیونت مراد دی او یاد دین اغا خلق مراد چې کم بده ده که تیر شو علماوی ذکر د مکان مراد تن مکین نبیا بیمانا ده تین خونه به زیات تر پشام کی کیدل او ابراهیم علی السلام د هجرت کړو زيتون انزران دا په هغه ځای کېو چې کم ځای کې عیسی علیه الصلاۃ والسلام تورې زینین د موسی علی السلام د وہی ځای هاذ البلد الامین دا کله د امن مکه مکرمه ده نبی علی السلام کله ما انا بيد ایوطین دا وا ده انسان چې په هغه ځای کې تیر شه د چا ځای کې بوټی د خونې دی ابراهیم او و زیتون او گواډه هغه انسان موسی گواډه هغه انسان عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه وسیدون کې ده هغه نعم والا شو ولټه مې کوه واه 3 گواډه و زیتون او خونا غړم ولټکړو واه 3 گواډه انزر و زیتون او خونا تین د انزر هغه مقام د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دوه سیدو زائن. وزیتون و خونو چه کم دی کیسا لیه السلام و سلام و سینین آغر خیستا یا آغر چه پسینین مقام کی دی موسیٰ علیه السلام و سلام و هاز البلد الامین او دا کل دامن والا یعنی ددی اسی دن محمد رسول الله گوا دی لکت لا غلقنا لانسان ها دا ٹول گوا دی پسو چه منگ پیدا کرد دی انسان فی احسن تاکویم پا جوړه جوڑا کن سب مر عدد څळे بيړه کاينه څوک وبكي هدا بيړه ځکه کوم چې دا به هرمرغه تخکاری مونږه راځنانه ټولې د کس په نور باندې ناسي دي دا ټولنه خبره وایو نو ټولې بیا په نور ناسي دي سوري څنګه تنظیم مي الله ربو لذت دی ولې اجر ورکي چې دا تکلیف برداشت کاينه ثم ارددناه الله ربو لذت دوی چې دا انسان په جوړخ دا ټول سي زنه گا و انسان خو الله پیدا کړلې ثم ارددناه بیا اوګر ذودلره اسفل سافلين لاندې لاندونه تکالا دیتا ویداری د الله پری دین الا الذين امنوا मगर غسان دی مان نه را عامل الصالحات عمل نه وکدنی فلهم اجرن دیل صاحب دی غیر ممنونین بینتها فما یکذبک بعض بال دین سجدر او جن سجید چ درو جن کئ تالرا <تصفح> بعض بس دینہ بی قیامت الیس الله بہ احکم الحاکمین اینه دی الله په حفسل کون کده تول فیصله کونکو بسم الله الرحمن الرحیم سورت الالاق دالمنه سورت د دنیا تراغلم او ترتیب د سوراتونو کی چیان مې دي اقرا باسم ربک دی خلق او بری کی ترغیب د قران تا، او اس بات دا او اثبات د نبوت د نبی السلام او صداقت القران او قیامت په کی ذکر کای زجر ورکای لمن کو د قران لا او تخویف ورکای منکرین لا اقرا الاولى 16 ما انزل لیلی کم کتاب چې تا سره راغلی دی خو چې لستل شروع کې نو رب په نوم د خپ هکلوله خو شروعو کا ب اسم رب کا په نوم د را خبل الله زی غ زات خلکه چې پیدا کړی د اړی وشي خلاکل پیدا کړی د انسان من علااقم د چکې نه دې جام شوي نه ابتدا د انسان هغه نوطخ خود دې چه علاقه ذکر کړم دا ولي و هي ذکر چې په دې نوڅه کې انقلاب راځي نړی په انقلاب اغدادې چاراتې جوړ شي اشاره دي ته قرآن سره انقلاب راځي زکه جوړم نه و هي ذکر نو نه انسان باکه انقلابی حالتونو کې لوبې حالت ذکر کړي څنګه چې نوڅه کې انقلاب راځي انسان ته جوړيږي دغه سره قرآن سره انقلاب راځي نه اقراوللا وربک الاکرم سرب عزت مند متابومی عزت مند کی الله دې موږ او تاسو ټول عزت مند کی الله زی اعزات علما بالکلم چې خدای نه د په کلام الله مل انسان خدای نه کړي د انسان دا مالم یالم دی دا غچې دینه پوی ده باغی کلا حق خبر ادا ان الانسان لا یطغى چې انسان خا نه خاصه ورکه شدی ار ا چې ځان بینی مال دارا ان ی کینن اساره تو آپس کی دللی ارا ایت الذی آیات لی دل دے غسلین ین ہا تیمن کی ابدن بندلرا اذا صلا کلہ منس گئی موسکون کے بندہ محمد رسول اللہ منہ کون کے ابو لا ابو جہل لیم کافر د مکی ددی ارا ارائے الذینھا حابدن اذا صللا آیات علی دې له هغه سره چې دې مزګوزار بنده منی کوي نو دې مفعول ثانی حذف دي چې ان یامن من العقابین آیات ده د دا امن کېدل دې دې چې به د عذاب نه په امن شي بلکل دې د عذاب نه نه په امن کیږي کی ارائے تا آیات علی دې یا ارائے تا خبرې ته یا ارائی تا انکانالالہ دا آیتا لیدل دا انجام کوی دا انسان پہیدایتا او امر آیا حکم کئی بیتا کو آپ پر ازگارائی نو کدھا انسان چیتی دا منزمانی کئی په پہیدایتی او حکم دنے کئی کئی نو تا تپتا چې چیتا دی منکون کی انجام بسئی ایفنا ہی حالکن بزرورتی دا دا منکون کے باہمے چھد پار حلاکی نو تا تپتا دا چیتا دی یقینی <curved> <sans> <aw vraag> خبره ده چې دې به تباکیږي او د بچکیږي نه ارا ایتایا طالب دلې ده انجام دی منه ګون کی انکان علالهدى کویدا سره چې دی منی کای په هدایت اوه مارا بیت تقوا یادې حکم کوي د پرېزګارای نه یقیني خبره ده چې دا منه ګون کې سپیره ده د الله تبا کوي ارا ایتا ان کا زبوت و الله ایتالی دلې ده د انجام کدن د روغ کلي حقدا و تو او مخه یلولې د دې جذام پټه دا چه فما اعجب وا اخبص حاله ددا حالت سمره د تعجب او سمره پلیت حالت دي چه دد مقابل کی کم سړې دي نا په هدایتم دي د تقوا حکمم کین او د مخړی او قومنی کین علم یالم بان الله یرا های دې په دې نه دې په واچ الله به نه هری او شه دا په کار د د غفلت نه دې په کار لا الا من ينتهي کدې رابح سندو لا ننس ب ناسیتې را غدل له د سر کوونډ نهناسییت کاذب خایت سرکونډی د رودن خط کارفلیا د نادیا د د او بې خپل مجلس سواله سنو د زبان موږبر او بلو زبان ملای د ذابه کلله هغه سخته ذا بر کوون کې تلیفور کوون داسې دی نه کوي لا توتیو د د خبره مه मतलब څه دې دې خبرې منکای <سؤال> زماده عبادت نه خوده ده بنمانی وسجده سیدکا الله تا وقت اړبونی زیش الله <سؤال> تا دني زیکت ذریعہ صدا لا ته دې هو ده بنمانی بالکل یو نه منی وسجده سیدکا الله تا وقت و زیش الله تا بیا سیدا دوی در سیدر الله چې چا داوري دی نو دې یو وخت دې رشي دا یو دا شو بسم الله الرحمن الرحیم سوره القدر نزول کی پنځشتم صورت ده پس د صورت الا بسن نازل شې دي داوود صورت ازمت د قران ان انزلناه منغرا لګل دا قران فی لیلۃ القدر باغش به عزت مند کی و ما درک منغرا لګل دا پښوی عزت مند کی نو قران خود ریښتو کاله کرا غل دی نزول د قرآن دو ځایونه دي یود الله محفوظ نہ د دنیا د اسمان تا ا بیا دا غځنه لګل پنبی السلام ندلوه یم محفوظ نه چې دنیا تراغله ده ند پاغله لېله تلقدر کې راغله ده او یاد انزل الله معنا دا انان زل الله موږ شروع کړل نزل دې قران زالي گل دې قران دنیا ته په ليله تلقدر په غش په قدر, قدر کې دنیا ته چې شروع شوه دا په دل... ليله تلقدر کې شوه دا ما دراګه صحیح په واکړه دا ما ليله تلقدر سد شپه د عزت او د قدر لیلتو القدرش با دیزت خیرون غرادا من الف شهر اندز رومیاشتونا تنزل الملائکتو سنگ غرادا راکوزی کی ملائک ورروح جبرائیل علی السلام فی آپدش بکی فی اذن ربیم پا حکم در عبددائی من کل امرین پا حریوکار بس چی اللہ تس بارلی سلام داشپت دا سلامتی آوالدہ دا ہی حت تامت لئی الفجر داشپت دا تراخت لئی دا سبا پوری بسم الله الرحمن الرحیم صورت البیجینا مدنی صورت دی فنزول کے سلم نمبر دے پس دو صورت تاریکنا دعوت دی صورت زجر او تخویف دپاردن من انکو دو پیغمبر علیہ السلاة والسلام لم یکنی اللذین کفرو من اہل الكتاب نو هغهسان د کوفر کله د هلي کتابونو ول مشرکین د مشرکانو منفقین جدا کیدون کید کوفر او د شرکنا حتا تر دې پوره تا دی اول بینه چراغه د ایت واضح دلیل رسول من الله پیغمبر د الله د طرف یتلو صم طهره چلولی بدیبان صحیفه پاکین دی دایونه اعتراض هغه اعتراض دا چ الله واي کافران کداهلي کتاب نه دی او مشرکان دي دای دشرکا نه مله کېدل حتا تر دې پوری تاته هم البیرا چراغ دیت پیغمبر نو د دې د من کېدو هغه ته مې خود چې کله پیغمبر راغی په دې تیر از چې دا خو د انتها د غايده پر یعنی د پیغمبر تر راتلو پوری نه من کېږي او چراغ نه بیا به من کېږي نو ډیر هو سم بگو فرولار دی پاغه کم بگو فرو نو مطلب د دې دا دی چې کم بګي هدایت من دون کی دی اخلاص والو عنابت والو نو دی خلق بلاری غاډی وړی کلی دا هغې هدایت لار پاتینو نو هغې نو جدا کیدون کی د کفرنا نه حتا تر دې پوري اتی عمل باینا چراشی دیت پیغام البینا واظه دلیل او واظه دلیل سو رسول ب دی من الله د طرف ذلانا ياتلو صفا مطهره چلولی هغه صحیفي پاکي سم مطلب چي لولي هغه وهې چيلي کله شېده پا صحیفو په پا پانو پاکو کې فيها كتبن قยما ودي كه احکام دي مضبوط ته ساليد الله دي کلک کلګي کی. کیا پدي کې کی صورتونه دي قيما مضبوط وما تفرق الذين اختلاف نو کړه هغه کسانو اوت الكتابه چ دي کتاب الا من با دي ما جاءهم ال وبين مگر پس د دینه چرغه د تخ دلیل او ما امروا الان کې د ایتو حکم نو کړشې الا مگر د دې خبرې لي ابد الله دې عبادتو کې الله مخلصین له الدين په دا حال کې چې خالص کونکي دې الله تقبله بلنا حنفا کلک په توحید او یقیم الصلاه او قائم ایمنذ او تو زکات او چر کې زکات او ذالک دین القیما د دین مضبوطه ان الذين کفروا من اهل الكتاب یگیننا کاسان جو کفار کړه د هغلي کتابونو والمشرکین ادم مشرکان فی نار جهنم ویبہ پوره د جهنم کې خالدین فیها مشبای پدیکې اولایکهم شر البریا دا غسان دی ډیر ناکار د مخلوقاتنا ان الذین امنوا غسان چی ایمان له وامل الصالحات عملوک نیک اولایکهم خیر البریا دا دی بهتر په مخلوقاتو کې جزاؤهم بدل د دین پنی زرد دلین جنات و آدمین جنتون دا میش دي دین تجریچ بحی گبا من تحت حل انحار و لان دیداغین نحرون خالدین فی آمیشہ بی پدے کیا بدن ہمیشہ رضی اللہ عنہم راضی دی اللہ دا دینا و رضو عنہم راضی دی, دی دی دی اللہ نا زالک علی من خشی ربا دا حکم آگا چاہ دا پارد چیری کی دخل ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الزلزال دا مدنی سورت دین ترطیب کے نانان میں او پنزول کے تر دعوت دی صورت تخفیفی اوخ روی دا قیامت دیارا ازازو زلتی الارضو زلزالا کلا چوجڑا کولی شزمکا پجڑا کولو داگی سرا تو اخرجتی الارضو اسکالا راوبا شزمکا اخپل درانا بوجنا وقال الانسان ووائی با انسان مالا حاصل شویدی دیلارا چداز مکنن هر سباہر را گرزی یوم ایزن پداغرز تحدیس اخبارا دا بیانې بیانی اخپل حال بأن ربك أعلم فدي وجا چې ستاسو رب حکم کوي دیته یوم یذین پد غار اس یصدر الناس وبغردی خلق یا راوزی به خلق راوزی به خلق د خپلو قبرونو نه اشتاتن ډلی ډلی لیروا اعمالهم د دې لپاره چې دیته خو له عملونه دلی تمی اعمال مسقال ذره تن خیرین يرها چا چا عملو کو په اندازې دی ایږي خیرن دني کوي یرهون عبوین یغی لرا ممی عمل جا جاملک مسکال ذراتن باندازی دی وی زری شرن د گونانو یرهو عبوین یغی لرا بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الادیات سلم دے ترتیب کین اوصار لسم دے په نزول کی پسدا سورۃ العاشر نا دعوہ سورۃ دا زجر پسدا تخفیف نا ولا دیات غوادیس غلیدون کی اسنا زبان پا آواز دا سنی سرا فالموریاتی گوادی اغا لٹا چا ان کیا سنا تا فالموریاتی گوادی اغا اورستن کیا سنا کدھان پا وحلو دا سمانو سرا گٹو لرا فالمغیرات سبحان گوادی لٹا چا ان کیا سنا پا وقت دا سباکی پا اثر نبیین اکان را پورتا کئی پا دیبانی دوڑا فوسط نبیینو دن نکیی پا دا غی وقتی جمان پا ڈلی دا ټول کئی دا طول ان الانسان لربه لکنود چې انسان د خپل رب د ډیر نه شکر وکړي په انه یو کیننده الله دا انه دا انسان علاځالګه په خپل نه شکرای لشهیدون غوا دی په انه له حب الخير په مينال مال کې لشهیدون ډیر جات صح دی دی د انسان مرضي کوي چې مرز د انسان څه نه شکرین وجه صدا محبت د مال علاج د مرګ یادوله ففللالهمو نه پوه کې د انسان اذا به سره مااف قوبوره کله چې راپور تکړی شسووک چې بهکپنو کېدي نه د ضا جزذا محضوف د فالله محالله نفسې فذا لیک و دی دغه ټنکې بد خپل حالت بیا معلووم شي اوخصصله ماافه کاره بکړی شاز چې سنو کې دي ان نهار به هم بم یو معزل له خبره یقین رد ددي په بانې په بسم الله الرحمن الرحیم سورت القارعه مکی سورت دی ترتیب کی 101 او په نزول کې پس پسو سورت قریشنا دا سورت تخویف دی پدی کې پس ته ځجرنا 11 ور کوي القارعه تنگه اونکی اوره ملکاریا سد تنگه اونکی اما ادرا کا سشی بوکڑی ملکاریا تو سدا تنگه اونکی یوم یکون الناس بکمرس شی بخلق کل فراش المفسوسه پشان د پتنګانو خوروکړې شو فَتَكُونُ الْجِبَالُ شِبْرًا نَ كَالْهِنِّ الْمَنْفُوشِ بِشَأْنِ الدَّوَالِي الْمَنْفُوشِ دَنَدَتْ كَلَشِي فَأَمَّا مَنْ سَاقُوا الْأَثْمَوَازِينَ هَلْكَ دَاهَتْرِيمُهُنَّ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ بِغَمَرَةٍ شِبَخَ خَلَقَ كَالفَرَاشِ الْمَبْسُوطِ بِشَأْنِ الْفَتَنْغَانِ خَرُو وَرُو وَتَكُونُ الْجِبَالُ شِبْرًا نَ د لا نیلمن فوششي په دندت د وړی ډډت کړی شوي اهن غرنګ نه وړی ال منفوش چې ډډ چې اللو په اما من ساکولت موازی نه نو هررا غسوک چې درونشه طول دنی کو ملونه دغه په هو في ش راض یا به د پاغجنون خوشاله کې په اما منخفت موازی نه اوواه غسوک چې سشهطول دنی کو ملونه دغه په عمه هو یا م د ځای د اما رااک یا سشي پوکړې تسد الذهابیا نارن حامیا اور د ګرام بسم الله الرحمن الرحیم سورت التکاسر مکی سورت د ترتیب کې 102 په نزول کې شواړسم پس د سورت القوسر نه داود دا سورت دا التزہیذ فی دنیا هاو د دې ځای نه ذکر کین دا تزہیذ ود دنیا د دې سورت موجوده او خو له داود د دا دې دا سورت نه ال ها غافل کړي تاسو هیرس د ډیرو عالی د مال حتا تردی پوری زورتمل مقابر چتا تاسو ملاقاتو کيده قبرونو یعنی د مال هیرسغهسته په منډی دی منډی دی او منډی دی کلا پوری تر مرګه پوری دی منډی دی دکاسې دې مطلب دا چې حتا تردی پوری زورتمل مقابر چتا تاسو زیارتو کده حالان حالانکه د قبر زیارت خو دل اپکارو چې مرګ ځانته یاد کین نو د دې حد د آیت دلاله یو مفسر هو عبدالسلام ته په والا اور کړيلا المحرر الوجيز و يا غوګه كلام کړي په دې باندې چې اشاره د دیتا چې دا غلط مقصد د پاره د قبر زیارت دتل نه او الله په راتنه اور کوي زورونه دور کوي چې د قبر زیارت خو دې له پکاره چې مرکز ځان یاد کړي نو تا د قبر زیارت دې له شروع کو چې راځه نشمارو نو په قبر به فخر کو نو چې فخری جوړو کنه بیا به کبرونه فخول ما هغه د خپلې زمانی د کبرونه فریاد کوي بیا یو بل عالم وای چې د خپل وطن کبرونه لیدلې دي خود د مصر خو نه دی لیدلې کنه چې دایګه سورل لیدلې کبرونه خلق جوړي رمضان د پاکستان غیلانه دی, دی لیدلې چې دا ګمبتونه لیدلې نه خو ګونو لږه ګوتې وروللینګي چې دا لا کم کفریات دی او کم شرکیات دی نو د مقصد د بارا کبر له اطلاق د قبر دته نو مقصد دی بازان د مرګ ادوله غته دعا کولو دا نور مقصدونه چې زما موګي به ټاکومل ده حال ته دعا کومه غټه به بزان مګم یا رغه نه به بزان مګم دربل لا بغټي ور کومه دیل اعظم جا غزای کی دعاخه قبليږي اوس زرګان بلا وی کنه و ير مون خدانو چې دې زمونږه سوال قبلي مون دی وو دای الله ته وي مچا کم به لیک خو دي د دینه نا غیڅ وی کوئی مون خدام نه وکی دی الله ته وی مون وو دی, دی زای کی برکت را وریږي بډی زای کی دعاخه قبلیږي دا ټول د شیطان چالونه دی د کفر او د شرک خبرې ولی کم الله چې ال تد ناغه په جمعات کې نشتا ما غځی کی بیودسه بیلمازه پیر پروت دی بربندې خزی را دی او غځی کی ګرځی را ګرځي بربندې معنی دا ده چې مخه ارسي کولا وی نه بس دې کوم زينو پرده ضروري دی اینی پټکړی سټول باندې هر ګار ټول ګنا په اعتبار باندې ربن مخ غر زیدل لا سن اختاراخ په اختارا غاړه خارا پسرلو پټه لانت نا غزای کی لعنت ده الله وریږي نو دې دغه خصوال قبلیږي چې جمعات کی بل دیساتنګیږي نو غلط مقصد لا کبر لا تلو ده انا را دي حتا ترې پوری صورت المقابر جتا سو ملائکاتو کده قبرونو کلا داسې مکوای صف تعالی مونا نظر دې په وبو بشي ثم کلا بیا داسې دې په کار صف تعالی مونا نظر دې په کاللہ کا خبر دادا لو تعلمون علم اليقین کتاس پویا لرلے پویا د یقین نلماء الحاکم التکاسرو تاس بدی دیر والی دمال نوی غافل کړي خو افسوس دادے چې علم اليقینم نشتا لطرون الجحیما خامخا بوین جہنم سملا ترون نها بیابوین دی لرا حین اليقین پا لدلو یقین سران پا لدلو دی یقین سران سملا تسالون نا بیا بتا سنت اپوس کو لشین یاو میں ازین پڑا غرازا ان ان نائیم پہ باردن ایمتونو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت العاصر ترتیب دی صورتونو کی یو سل درین او پنزول کی دیار لسم مکی صورت دین ترغیب بورکی احمال صالحوتا دا کامیابی او دا فلاحا اصول دیکر کئی باز علماؤین وی دا اغا صورت دے کاللہ بل صورت نگر لگلن دا ایو صورت کافی ہو په بدی کې د انسان د کامیابی کومصول کا ذکر دین ولا سر غوا د زمانہ ان الانسان چټول انسانان لفي حسنين بتاوان کړي الا الذين امنوا مگر غسان ديمان راډو دیتاو نبتي وامل صالحات عملو کوم وافق د سنتو د نبي عليه الصلاه والسلام چې د سنتو موافق عملو نو د الله تقبل له د سنتو موافق نو به الله تعالی دې قبول متواصو بالحق او یوبل د وصیت کيده خبره متواصو بالصبر او یوبل د وصیت کيده صبر د صبر وصیت کیه یوبل تا نیک عمل داغي مقابله کې بدعات ګناه نه ایمان مقابله کې د شرکيات او خبره الله رب العزت وایي چې د کامیابی اصول دا به ایمان عقید با دید او عقیده باندې درسته وي او د عمل صالحات چې عمل موافق د سنتو نوجه سنتو مطابق عمل کئ نبی دا دامن د دا چزان لې خوخ دی, کی دا دا دا کی دی او تواصل بالحق وसीयت کئ یو بلدا به حق خبرې د سمې عقیده او د سنت د اعمالو د اعمالو چې موافق وي د سنتو مې ټکلا دا کار کئ تکلیف بر عظیم او تواصل بالصبر دیو بلدا وसीयت کئ د صبر کولو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبزن في الحطما وما أدراك ما الحطما نار الله الموقذة التي تطلع على الأفئدة ان عليهم <سؤال> مصدات في يمن ممدد سوره الهمزا مکی صورت دی <الحمزة> په ترتیب د سوراتو کې یو سلسله رقم پس د سوره العصر نام او په نزول کې دو درشم نمبر دی پس د سوره القيامه نا نازل شې دي دا وه د زاجر دې په محبت او په منی د دنیا او تفریح یو خړوین مخکې صورت سره ربط دادې چې مخکې صورت کې د سلوور او اوصاف او حسن او تذکر او شو نه دل د سلوور اوصاف کبي هذكر کئ خلاصه د صورت دو خبرې دي زاجر پاو صافي کبي هاو او تفيفي او دا سورات ممتاز هم په دغه ناکاره صفاتونو دي کی کدي کې تذکيره ده ناکاره صفاتونو دا د باتل علامات د هرې اعمال ذکر کئ نخ د باتل برثو د دې ځای نو دراغه سورت الماعون پوری پدې کې دا او پرستهونه خځه کړګې چې غیبت بکې ده حق پرستهون دویم دا چې مخامخ بهیب لګې بد رات بوئ درېم نه کاره صفته ده دې چې جمع اعمالن مال وبجمع کئ او دا بشمیری ده الله حق بتنا نه ده گئی سلورم نہ کاره صفات ده ده يحسب ان ما له اخلدا په مال باندې به دا ګومان کوي چې ګني ده بزما سپکار راښي او مال بس ده نجات زریو ګرځي دنیا کې به مې بات دي کی د مرگ نه بچ بچي ما الله دا سلور نہ کاره صفاتونه ذکر کوي په دې وایلن حلاکت دی لکلہ حمزاتن په پارا د هریو ایب لټون کی لومازتن او د سترګوه ون کی د پارا حضرت شیخ القران رحمہ الله بدا معنا کولا چه حمزا ایب لټون کې خوشیشا لومازتن او سترګوه ون کې چلح مها مها د سپکاوی د پارا استهزاء د پارا لګیا دي سترګوه وین امام مرتضی رحمۃ اللہ معنا کوي چې هو مزا هغه سړی دی چې مخامه حیب لګایي اولو لو مزه په شی شاغیبت کوي کی توي هغه وی کالا ابو الالیا والحسن و مجاهد واط رباح الهمزا الذي يغتاب و يطعن في وجه الرجلين مزا سڑی دوئی او انسان مزا هغه سړی دی چې غیبت کوي او 탄 لګئی مخامخ پي انسان مخامخه وي وي والله مزا الذي يغتابه من خلفه اذا غابا او لو مزا هغه سوک دی چې پښی ش غیبت کوي او بشی ش لګیا دي نقصانات هغه او باسي وبله ته ذکر کوي و بہرحال که مخامخه وي او که پښی اللہوی دادوارا دے حلاکشی ویلون حلاکت دے لیکل لہم ازتنا پار دہاری آئیب لٹا ان کی لوم ازتنا دیشاری کا ان کی لوم مخامخ ویلنکی دے بد مخامخ بدرد ویلنکی دے پارا کنزلی کا انکی دے پارا ویلون حلاکت دے اللہ زیہا جمع مالا وعددہ چرا جمع کئی مالا وشمیری دے لرا جمع کمال او اوشمیر دی لرا یحسبو د تا ګمان کوي ان مال هو اخلادا یقینا مال د دبا همیشه او ساتي دی لاره جمع مالن مالی جمع کو واعده ده هو شمیر دی لران نو اوس د مال شمیرل دا د سبذ خبره نده بلکې کله کله د مال شمیرل ضروری وي یو سړی صاحب استداد دی صاحب نصاب دی نو په دغه د مال شمیرل ضروری دی زکات یې نش میري نو دغه غنه زکات څنګه ور کوي نو دا غیره پارشمیرل کله کله ضروري خدا مقصد ګرځول خو چې بس هر کی غنومش مری ما خوم کی غنومش مری بنه کار صفات د دې مينې د محبت د اجنه شمارل دا به د خبره نه یا حسبو ګمان کوي ان ما له اخلدا جمال د دبه هميشه دلارا د دې دا ګمان کوي چې جمال به هميشه ساتي نو ای کلا هی چرې داسنه دا یا کلا داسې دنه کوي شماری دیوم نا او دا غومان دي پمال باندینه کای چې گینه دا مال به همیشه د لاره جون دی او ساتي لایوم بذن فیل حطاما حما خا به وګورول شي به حطما کې اما تاون کیږي حطما معنی ما تاون کیږي دا غما تاون کی اور کې به وګورول شي وما دراکا سشی پواکړت مل حطما سده حطما سدا ما تاون کی ګور دی کی اشاره که ګداه کی د دې اجتماع لبا مې هميشه ساتيم نو مرګ خودرمانه سي راځي مرګ نه خو نه بچيږي خود دا دی تذکره مخ کې ډېر او شوې چې مرګ برازي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله لقد همم چلی نو مرګ هميشه دا مرګ خوخه مخه راځي زکه مخ کې داږي کافی تذکره او شو کله من علیها فان ن زہ کا ول موت خ کہ انجام دے کرکئی چېے مرک خوا س را روان دییں او توائی کی نہ مال ب ہمیشہ ساتھی ہوی سٹ ب لماتہ ہیں و معاد را کا سشی پوکے مل ہووہ س ماہ اون کے نرو اللی اور د اللہ دے الموقدہ بلکڑے شیں اللت تتی او والل افقہ چې وخیجی و پلوو باند دی پلب اورخیجیں دہصد چې پذلب ورخیجییں۔ دا غیوه جا علماء ذکر که یو دو یو خوی دا مطلب چه دا دنیا اور ظاهر بدن و سوزئی نجیسو زده ترسی سلی مدی حال دا خمرکستانا نده با بدن سوزئی سوزئی تردی چه زده تورس یابمو سوزئی بیا با انسان روخ شی بلده چه دا خلاف ده دا دنیا دا اورا دا دنیا اور اول ظاهر سوزئی بیا باطن او ده بڑنبی زده توردن نکی گی نو بیا بغوری تطول او ورخی دیبال اف اذا تی پزړونو باندې نو دې بغوري پاغي کی دا ددا کیدا د توحید دا وکنا تا کیدای د توحید وا نو اغه زړه نسوځي او عقیده د توحید بدو اسنګ پته لګي باغې یو نور دی یو نورانیت دی چې الله په دې اور کې او شعور خې چاغه په باغې باندې اغه نورانیت پیژني چې په دې سره کې توحید د الله وی تتلیو علی الافعیدہ ورخیج بپوزلنو انما انہا علیهم مؤسدتن یکنندہ اور بپدی جو خدشوئی فیام دم ممددہ دا پاستنو اگدو اگدو کی و اگدوستنو